Egy, két, hár, Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. De sárikának hiába beszélnek. Nem meg az árnyékától? Nem! fogom magam. Zsokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem! Hey Jancsi. Elég. Ijala A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? lesznek még jelen eni filmében emlékeznek arra, hogy mi a helyzet az, mikor a Diana keaton elmegy moziba. 061-877-0877. Csak ezzel kapcsolatban. van az Eni Holban arra nézvést, hogy megy az ember. Senki? Jó reggelt. Jó és fióle úr, a két késésnél már azt mondja, hogy nem, nem, nem Jól beszél, nem két perc késés, hanem hogy mit mond, hogy ha mit nem lát, akkor már. Mit? Legerére a, a reklá reklámok nem, nem, nem, nem a reklámot, jól helye. Akkor nem tudom, hogy volt a mozikban, Amerikában reklám. Azt mondja, hogy ha a főcímet nem láthatja... A, főcím, főcím igaz, igaz, igaz. a főcímet nem látja, ő már nem megy moziba. Így van. Igen. Jó reggelt. Nem a Nem ér semmit a film. Így van, így, így, így, így, így. nem látja az elejét, akkor nem is semmit. Akkor semmit. További jó műsor, Hát ezt most már nehéz leszel érni. Aki azt gondolja, hogy ez hiszti, mert biztos vannak olyanok, azok... Azonnak nem tudok mit mondani. Azoknak csak azt tudom mondani, amit az előbb felidéztem az anyho és akkor berakok egy zenét, amit nem tudtam még, hogy lesz neki helye. De most találtam neki. Ti pedig azért mentem, mert mindannyian jobban járunk azzal, ha nem vagyok bent. Hát akkor elkezdtük, Főcím nem volt. za face no more is a be be ha telefonálnak akkor teljes terjedelemben rendelkezik. Ma 2020. május 13-a van, és szerda pontos idő, 7 perccel múlott reggel 48. Budán ahol én élek, 3 fok van, Pesten ahova ideált átjövök, most 5 fok van, ennek nagy valószínűséggel a triflája 5-szöröse meg lesz. 5-szöröse a 3-nak. Az 5-nek nem lesz meg az 5-szöröse.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 hogy egy nyolcig, miénk az idő. Utána a majd Falus András és Duronelli Péter szerepelnek az étlapon. Ezt a közel két tucat percet azzal töltjük, amivel szeretnénk. Én pedig azzal fogom tölteni, amit önök lehetővé tesznek. Néha biztos valamit itt vartyogok mint valami amerikai nagykövet. Bár az, azt hiszem, hogy nem vartyogás, kezdnek, hogy mit mondott K.K. Téket mondott. És ki volt Kaka. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! kívánok! már, én már köszöntem. Jó reggelt! Azt szeretném ha Cialó úr feltenné a konzsúrra felmeztetni. Ha én rózsa volnék, nagyon jó. Misora. Én ezt elhiszem, de az sajnos ma kimaradt. Már ismertetett okokból. Sőt, láthatták is. Többen kérdezték beleértve az én kedvesemet, hogy vajon másféleképpen viselkedem jelenlétében, mint egyébként. Nos, ami a mai reggel illeti, messze visszafogottabb voltam, mint amilyen ilyenkor általában szoktam lenni. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Zaltman Judit vagyok, üdvözlöm! Jó reggelt kívánok! Zaltman Judit vagyok, üdvözlöm a kk nem tudom, de nagyon élvezem a műsorát, hogy ez az állandó fix programunk. Köszönöm szépen! Én is viszont nagyon hallás. szépen köszönöm, viszont hallásra. 061-877-0877 Jó, Jó reggelt. Jó reggelt Nagy Júlia vagyok. A Pesti úton leforgatott reklámfilmről szeretnék beszélni a beteg kimentések kapcsán készült, a következő választásokra csinálták. És semmilyen reklámfilmet nem láttam, a Pesti forgattak róla. Hát a beteg kimentések. És az, az egy reklámfilm? Hát az egy reklámfilm volt. Vagy ön annak, annak volt, vélte? Az, az úgy meg volt szervezve cinnadrattával, síppal dobban, Nem tudok hozzászólni, nem láttam. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Gratulálni szeretnék önnek, fiala úr! Mihez? Remek a műsora, KK focista volt. Nem, KK egyetlen nem volt focista. Focisták ritkán szokták azt mondani, hogy brekek az amerikai nagykövet, bár lehetséges, hogy ők is mondják, de eddig még nem, érthető, nem voltak tetten érhetők ez ügyben. Nem, KK nem focista. táncolni honbola. Jut eszembe, ha majd lesz kellő facilitás, akkor ebben a reggeri tévéműsorban lesz minden zsonna, monna, csocsoládé. drágám, sose leszek a magáé. Ahogy kalocsán mondták, én egy poliészter vagyok, sok mindenre vagyok képes még ebben a magas életkorban is. Baby, so... Jó reggelt kívánok Lászor, a KK a brazil labdarúgó foti. Nem, Kaka ez egy monogram. Jó reggelt! azt gondolom, hogy a csak zene legyen. Jó reggelt! Jó reggelt! Káká az Kondor Katalin. Ká -ká az Kondor Katalin. Az a helyzet, hogy ön egy kejfejancsi hallgató, aki pedig korábban betelefonáltak, ők az új nézőim, akik szeretettel vannak fogadva, de még nem minden vonatkozásban beszélik a nyelvünket, de legyünk türelmesek. Rendben, én az vagyok. Én is az vagyok. Okay. Jó reggelt! A nem? Igen, de már meg volt a fejtés. Egyébként sem szívesen nézem az itteni monitort, mert azon még beszélek, amikor itt már hallgatok. Egyébként meg belőlem elég egy, hogy legyen egy hasonlásom, aki akkor is beszélem, amikor én hallgatok, azt köszönöm. Van egy ilyen fázis késése sikert testvérem. Valakit ugye hogy kik, akik itt mostan zenélnek? Van rá még 190 másodperc, hogy kitalálják? Jó reggat. Jó reggat, Jalón. Eric Clapton és JJ Kiel. Ez így van, JJ Kiel és Eric Clapton. such a cool song. Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok reggelt kívánok! és... Uh, jaj, Eric Clapton! Így van! Eric Clapton 70 éves! A klasszikus kéfeje még mielőtt jönnének a vendégek, vajon a tegnapról. Mi az, ami beszűrődne, drága barátaim? Szombaton reklamáltam, és akkor Magyar György nem mondta azt, hogy ennyi a segítség. kitalálják? Fontos vagy fontos talom? Megküldhetik a megoldást a telefonomon is, de nem az igazi. Jó reggelt! J Jó reggelt kívánok! Zsoka vagyok. Erik Leptonnal egy időben születtem, egy kicsi kis tévedés volt, 45.0407. Minden jót kívánok, nagyon jó a kísora. A JJ-kél Eric Lepton hamarabb találják ki, mint hogy ne felnie. 061877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, Anikó vagyok, Száz uh, A tegnapi nappal a kapcsolatban szerepelt, hogy az egri vízipólósokat mind kirúgták. Látja, ez egy ez, nem erőni, de, de, de tegnap kerestem Szécsi Zoltánt, uh, nem találtam meg, viszont megtaláltam egy telefonszámot a Facebookon, amiről kiderült, mármint a telefonszámról, hogy az az Egri klubnak a könyvelőjénél csönki, ki, aki mondta, hogy hát sok szeretettel üdvözöl engem, bár az üdvözöl szót nem szoktam használni, szóval sok szeretettel köszönt engem, mit szeretnék tőle, elmondta, mondta, hogy ő átadja az üzenetet Szécsi Zoltánnak, azt nem tudja garantálni, hogy vissza fog hívni, ez utóbbi következetbe, de ahogy én kivettem, ez egy naf történet hogy a naf történet hogy jött létre, azt meg valaki majd elmeséli önöknek, Szécsi Zoltán ezek szerint nem. Hát értem, de én mint magyar, rettenetesen szégyellem magam, hogy azok, akik hozták az eredményeket nekünk, hogy ilyen sorsra jutottak egy pillanat alatt. Hallotta meg azt, amit mondtam, ez egy... De igen, de Ez, egy ez egy pénzügyi történet, nem arról van szó, hogy hirtelen megbolondultak? Értem, köszönöm uh -huh. <coughs> Ahogy tapasztalom, érti, de nem kíváncsire. Jó reggelt. Ahó. Jó reggelt kívánok, katonáné vagyok. Nem valamiből kimarasztom Kondor Katalin kapcsán, de az a vélem Kondor Katalinból tíz. Én ezt értem, de köszönöm szépen Kondor Katalinból. Ez az egy brekek is elég volt. Köszönöm szépen más Kondor Katalin ma nem fog játszani ebben a műsorban. Azt kérdeztem, hogy a tegnapból a hazai, a belpolitikai eseményekből mindenkinek ebben a műsorban. Ugye a merkeli féle ismertetés kommentárja az Falus Andrásé lesz, ott hát nincs probléma, az megvan, kipipálva, kipipálva megvan, megvan az ekri labda, arra nem gondoltam, de tegnap telefonáltam, mi lehet a harmadik? Jó reggelt! Jó reggelt, esetleg arra gondol, hogy a kúria döntött... Nem esetleg, gyöngyös, arra gondolok, arra. Gyöngyös pata ügyén. Arra, arra. Remek, köszönöm. És mi a véleménye? Van véleménye? Egyáltalán, ugye, hogy véleménye van-e, ugye azt most visszakérdezhetne, hogy milyen vonatkozásban, de nem kérdezett vissza, úgyhogy köszönöm a megoldást. patára a Fidesz reagálása. Tudom, kicsit olyan, mint a történelem órát tartanék a tegnapból, de Istenem, ezt az oldalamat még nem ismerik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Farkas vagyok, a szokásos Fidesz reagálás kiáll a képviselő, és kommentálja a kurja döntését, Igazságtalannak tartani annak érdekében, hogy olyan döntés, illetve egy olyan törvényjavaslat születsen, ami ilyen a jövőben lehetett. Erről van szó. Ez a lényeg. Kuliának Lehetettem. innentől kezdve shut up. Így. Horvát László. Jó reggél. Jó reggél. Hát, az, hogy ez egy igazságtalan volt, amit a Kúria döntött, jó reggel. hogy Já ez a Horváti János vagy kitől ez a Fiz, aki aki a kúria az hogy hát ez igazságtalan. De most mi az igazságtalan? A Horváth János, az az a Kúria, nem, Kúria Dezsír vagy? Nem nem, nem, nem, az, hogy, az, hogy, hogy, hogy most pénzt kell fizetni. És ez miért Tehát igazságtalan? Kiállam? Hát ezt mondta. Ér... Azt mondom, hogy, mert hogy miért nem inkább? Természetben vagy inkább. tanfolyamba fizetnek vagy. Önnek már fizettek tanfolyamban? <tos> Jó reggelt! Jó reggelt Ilona vagyok. Jel Én nekem vagyok. csak egy kérdésem lenne a tisztelt kormányunkhoz. A cigány gyerekek, nem magyarok? Azok honnan jöttek? Minden a kormány kérdezi, én nem tudok válaszolni. Például a kormány Jánosnak hívnának, de nem vagyok kormány János. Ez a kormány, ez kicsit olyan, mint az az apa, csak az apák általában a gyerekeknek szokták azt mondani, hogy amíg az én kenyeremet eszed, addig azt csinálsz, amit én akarok. Ebben az országban mi soha nem leszünk felnőttek, hanem vagyunk fidesesek. És a fidesesek se árt, hogyha egyébként apa kedvét minden reggel megvizsgálják, mert azért nem minden nap egyforma. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Önnek is! Sziasztok! Laur. Én! Ennek volt már kapcsolata cigánygyereket... Milyen vonaszkozásban? A munkokatáson Nem tanítottam cigánygyereket, de, de nem cigánygyerekes. De... Ne, tanítottam cigánygyereket! Igen, újságérskolában tanítottam. És a mellette ülő magyar gyerekkel, hogy viszonyult a cigánygyerek. Nem, nem lehetett észrevenni, hogy az egyik cigány és a másik magyar. Nem lehetett? Nem. Akkor próbálja ki. Mit? Már kipróbáltam. Az oktatását. Már mondtam hogy, el, mondtam, hogy. Önök az előbb netto előítéletet hallottak, és hál' Istennek lerakta a telefont. Amikor a netto előítélet lerakja a telefont, az egy jó érzés. Jó reggelt! ne a visszhangot hallgassa, el fogok köszönni öntől. Igen, halló, ezt mondtam. Bocsánat, én az Balogh Zsuzsa vagyok, és hát át szeretném változtatni Mire? az apa mondását, hogy ameddig a, a bíróságra való tekintettel, hogy ameddig a lábaid az én asztalom alatt vannak, addig az igazság szerint lenne, hogy döntsél. Nem azért, mert... Én én miért pont a lábaim? Jó reggelt! Jó reggelt. Hatnánk? Jó reggelt, kívánok! Én! Tisztelt fiala úr! Én! Ajánlom tisztelettel a figyelmébe, hogy nézze vissza a szombati műsort! Uh -huh. Mert? Mert? És tegye fel önmagának azt a kérdést, hogy nem voltam-e sok? Nem! Mert? Szerintem sok volt... Én ezt értem, de ön nem azonos velem! Ja, az igaz. Hát, folytatódik a civil a pályán című műsora, akkor fölösleges önnek vendégeket hívni. Na arra ugyan, én csak a nézettségre tudok utalni, hogy a műsor milyen azt nem tudom megítélni. A legjobb korszakát ígéz, hozta vissza a nézettsége a 20.tól, a 30. helyig. Ez így ebben a formában jó. Én elhiszemem. De ha visszanézi, lehet, hogy nincs rá ideje, akkor szerintem egy kis igazságot vél benne felfedezni, amit én most... A mester úgy működik, mint én, hol sok, hol kevés, annak megfelel, hogy a zenedarab hogy kívánja. Aha. Tehát akkor ön nem látja ezt egy kicsit diszonásnak. Elnézést, ez a zenedarab ilyen dirigenst igényelt. nézze, egyetlen lehetőség van ahhoz, hogy önnek beváljék a számítása, legyen ön a főszerkesztő, és akkor valószínűleg én nem, nem fog. Nem, nem, nem. Hát nézze, akkor meg azt tudom önnek mondani, hogyha Most azt leszámít... Nem, amit... érzem, nem, ezt, nem én ezt egyáltalán mondtam én ilyet. Hát, Következik. Nem, egyáltalán nem az következik. Az következik, hogy egyébként a műsorban hallott-e olyasmit, vagy látott-e olyasmit, ami megmaradt tömben. Ha azon kívül, hogy én sok voltam, semmi sem maradt meg, az nagy baj. Ha maradt más is, akkor valószínűleg érdemes volt ilyen diligesnek lenni. Hát de én, én azt hittem, hogy. És ez nem öncélú, amit én most mondok. Elnézést, az, én... hogy nem öncélú, az sohasem azt dönti el, aki mondja. Azt mindig egy másik ember dönti Nyilván, el. Nyilván, hogy ez. ez ez az én megjegyzésem hasznára válna a rának. Ez az én gondolatom ezzel kapcsolatban. Megfontolásra ajánlotta, én pedig megfontoltam, és azt tudom önnek mondani, a szombati zenedarab ilyen karmestert igényelt. Értem. Mindegyik műsor másfajta karmestert igényel. Hát akkor további sok sikert kívánok a műsoraiban, ha ezt így csak ha egy, én úgy gondolom, ha egy valakiben is felmerül, hogy hát ez most már túlmegy azon a határon, és inkább elkapcsolok, akkor... De még egy ezt dob, a számok nem ezt mutatják. Én értem, de... Ha és csak egy csak egy is... még egy dolgot szeretnék önnek mondani a legkomolyabban. Sok szó lesz még ebben a műsorban rólam. Sokat szoktam magamról beszélni, nem ön célúan. Én azt feltételezem, de ezt önnek kell eldönteni. Ez pedig azért történik, mert például bennem permanensen van egy megfelelési kényszer. Ha az ember komolyan venné azt, amit ön mond, és mondjuk a Facebookon, folytában azoknak az embereknek akarna megfelelni, akik vele kapcsolatban kritikát fogalmaznak meg egyénileg vagy csoportosan. Kár lenne másnap ide bejönnem. Én megtanultam az életem folyamán azt, hogy el tudjam, mi jó és mi rossz, és amennyiben valamit nem jól csinálok, akkor vagy korrigálok, vagy más esetben elnézést kérek. Jót beszélgettünk, köszönöm, hogy meghallgatott. Nagyon szívesen, Telefon. Minden véleményre kíváncsi vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelj! Ma Mazoista módon, még ha belehallgatok a paláverbe kárt vagy Hát véres szájuk, telefonálója ennek a műsornak, aki valósul. Semmi gond, nincs. Csak mondom, hogy érdemes néha belehallgatni. Én mindenbe belehallgatok, én olyan, mint nevű vagyok. Tehát ezzel, a, ezzel kapcsolatban nekem nem kell ajánlást tenni, mert amit én nem hallok és nem látok ebből az országból, azt nem mondom, hogy nincs, mert azért ilyen mondatot az ember nem mondhat, de... Addig, amíg én itt ülök, és többé-kevésbé bírom az észbeli képességeimet, addig higgyék el, hogy a felkészültségem nem csak abból ad rengeteg papírt hozok magammal, mert hogy azokat valamilyen módon fel kell olvasnom. Ez itt hogyan van? Ez nem ide való papír. Egy kell, hogy hívjam, Tó mert lejárt az ideje a hallgató nézőnetezőknek. 061-877-0877 lettó 75 éves. Nagy hát, tessék Akkor ezt el... <kül> Igen, megnézem. Nem, mint bizalmatlan lennék, csak akkor már, hogy nézem. Elég kleptom. 75 éves. Rosszul mondtam. Elnézést. Köszönöm a javítást. Jó reggelt kívánok! A fiala János. Ö, ö, ö, ö, nem szeretek beszélni a. Igen, ott van. Igen, igen, megérkezett. Jó, akkor nem tudom, hogy tudnak. Nem tudják kapcsolni, mert már vele beszél? Ja. Én arra. Igen, akkor itt vagyok én. Azzal kapcsolatban szeretnék beszélni, hogy ön tanította cigánygyerekeket, gyerekeket, meg egyéb. Én 68 éves vagyok, 47 évet az egészségügybe töltöttem, és nagyon sok cigányjal találkoztam, és ez a megkülönböztetés, amit, amit csinálnak, ez nagyon felháborító. A másik, hogy önt kritizálják a műsorában, és hogy, hogy megfelelésig kényszerre akarják rábírni. Én nagyon kedvelem az egész műsort, a stílusát, és és, és, és, és Úgyhogy köszönöm. Én is köszönöm szépen, és amit mondott a néző hallgató, hogy akkor azt mondjam, hogy ne nézze, eszembe nem jut. Alapvetően egyébként nem csak azért, mert ez egy kibabrált udvariatlanság lenne, de ez, amit itt látnak, ez az én műsorom. Ezt minden vonatkozásban én hoztam létre, én finanszírozom. A Civil pályán nem az én műsorom. Sok szempontból nem az én műsorom. Azzal kapcsolatban a felelősségem bizonyos szempontból sokkal nagyobb, mint a saját műsorommal szemben, mert ott, ott én megbízásból dolgozom. Itt nem megbízásból dolgozom, itt magamnak adok megbízást. Véletlenül sem mondanám azt, hogy ne nézzék a a pályán, könnyen lehetséges, hogy rég nem lesz már Kejfejancsi, amikor a pályán lesz, csak éppen más műsorvezetővel, igenis nézzék. Most viszont el kell, hogy a köszönjek, mert ennyi idő adatot a néző, hallgató, netező betelefonálóknak Miért tetszik ilyen jelzést adni? Lehet? Tóth Zugló, országgyűlési képviselő. Azt kérdezem öntől, hogy van-e arra nézvést, elképzelése, nem teljesen függetlenül a tegnapi naptól, de ha gondolja, akkor függetlenül, hogy meddig lesz veszélyhelyzet. Mit Mond, mit súg ben az orra. Ha a realitást nézzük, akkor, akkor, és Európára tekintünk, illetve a világra, akkor mindenhol azt látjuk, hogy folyamatosan könnyítenek a, a, a szigorításokon. Ha az osztrák példát nézzük, amit mindig hallunk, hogy a számunkra az a legfontosabb példa, mert azon a legmertünk és az a legközelebbi ország, ott is már uh, nyitnak az éttermük, az üzletek, uh, indul újra az élet, tehát semmi akadálya nem kellene, hogy legyen, hogy Magyarországon is uh, uh, induljon az azítás induljon a gazdaság induljon az élet. De hát uh, itt politikai uh, érdekek írják sokszor a racionáliszt a realitást, és úgy tűnik, hogy itt, uh, itt lehet, hogy egy kicsit másképp fog működni minden hisz az a vészhelyzet azért könnyíti, meg megkönnyíti a, a, a kormányzatnak a döntések. Uh, ha megkönnyíti a kormányzat dolgát, mennyire könnyíti meg, vagy mennyire nehezíti meg a Zulói önkormányzat dolgát, amely felhatalmazás alapján nagyjából szerben dolgozik? Hát azért nem egészen, mert... Uh, itt a polgármester megtesz mindent annak érdekében, hogy szinte ugyanúgy működjön. Azt mondtam, hogy hasonló, maga a struktúra ugyanaz, hogy maga a működés a más, ez egy másik ugyanaz. Itt azért a, a képviselőknek a véleménye, az számít és fontos, és minden döntésméről meghozna a polgármester. Előtte ezeket egyezteti a képviselőkkel, akár kell külön-külön, ha kell a frakciókkal, de nem úgy születnek meg a döntések, hogy ebben nincsen beleszólása, a akkor ezt a akkor... Ha nincsen többsége, akkor, akkor vissza is vonja, illetve nem dönt. De mindenképpen arra törekszik, hogy a Ezt egyébként képviselőt. valahol látni kéne a honlapon, vagy bárhol, hogy ö, valamelyik ö, rendelet, tervezet így végezte? Hát el nap, volt, napolva, ami napolva azért, mert úgy érezte, egy-két egy ilyen kormány kellő ideje felkészülésre. Pontosan egy szont a kapcsolatos rendelet, ami azt szette volna lehetővé, hogy fizetési könnyítéseket kapjanak az uglóban is a helyiségbéretek. De az, az, az előttem itt van? Azt visszavonták? Nem lesz el lett napolva. És Tehát a 12. keddi képviselőtestületi ülésen, amit tegnap volt, nem szerepelt? Most, lett meg, most döntött róla a polgármester, de csak ezt már egy héttel előtte is dönthetett volna róla, csak a kérdés, hogy volt -e erre fel. Jó, jó, mert pont itt van előttem. Tadunk kérem, kérem, készültem. Budapest Főváros 14. kereszt zugló önkormányzata tulajdonában álló helységek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. nem mondta, hogyha nem vagyunk félreérthetőek, és a koronavírus járványba is belefér, akkor a számból vette ki a szót. A rendelet tervezett gyakorlatilag a Budapest Főváros 14. elet zugló önkormányzata tulajdonában álló helységek bérbeadásáról, a rendelet módosítás, a veszély helyzetet te 5. is ötödik napjára rendelet rendelettervezet, az MSZP frakcióhoz benyújtott módszerkesztése, kiegészítve a hatásköröket telepítővel, mit terjeztet be 5. én az MSZP? Ezek technikai módosítások voltak a, a, a bérvel, de hát ugye most a, a könnyítéseket adnak, fizetési könnyítéseket kapnak a bérlők, ezeket a fizetési könnyítéseket a bérleti szervezésekkel kell megváltoztatni, tehát új bérleti szerződés módosításokat kell és azért itt nem egy-két bérlőről van szó, szó lehet, hogy szágas nagyságrendű lesz, de ennek a, a technikai lebonyolításához volt betélemódosítva. De én azt jól látom, itt nem arról van szó, hogy nem fizetnek, hanem hogy a 2020 és 2020 június 30. napja közötti időszakra díjfizetési mentességet kapnak, és ezt aztán később, 2020. december 31-ig meg kell, hogy fizessek. Hát igen, elengedni nem lehet, ugye se, nincsen olyan Ősi rendeletben sem a keleti rendeletek, vagy van volna, fizetési könnyítéseket lehet tenni. Közpénz, közpénzzel gazdálkodik az önkormányzat, ezek a, megjelennek azok közpénzek, úgyhogy azokat elengedni nem lehet, könnyítéseket lehet tenni. Emlékezetem amikor... szerint Lánk Zsoltnak volt olyan javaslat, hogy ez történjen meg? Hát igen, de aztán nem történt meg, mert is tudták, hogy ezt nem lehet. Ezért aztán sehol nincs. Azt lehet, hogy lehet csökkenteni, lehet átötömezni, lehet nagyon sok mindent tenni. Itt az uglai képviselőt esető úgy döntött, hogy erre az időszakra, aki kéri, akkor annak a fizetését felfüggesztik, a bérzedi fizetését, felfüggesztik, és később pedig részletekben. Ami aktualitás, ez hasonló cipő, Javasla a Budapest Főváros 14. kelet zugló önkormányzat a képviselő testületének a 14. kelet közigazgatási területen a jármivel várakozás rendjének kialakításáról és az üzemképtel járművek tárolási szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, ami annyiban egy delikát történet, hogy itt egy korábbi rendelet jön vissza, amit egyébként karácsony Gergely még 2018 november 23-án vezetett ki a hatály. Aló, most pedig visszakerül. Hát ez, ez pontosan nem tudom, hogy mit tartalmaz, ez valami nem, nem, ez ez ez technikai része lehet szintén a, a, a történet. Nem, nem egészen, arról van szó, hogy a parkolási díjak hogyan alakulnak, de akkor maradjunk abban, hogy önnek nem kell káptalannak lennie, akkor ez megmarad péntekre Horváth Csabának, ez hasonlít ez a történet bizonyos szempontból, mint Cipő mondtam, a helyiség bérlett történethez, akkor vegyünk más történetet, nevezetesen, hogy ahogy én láttam, Összesen 8 programja volt a virtuális képviselőtestületnek, ahol ugye rendeletek születtek. Ebből kettőt én már említettem, egyet passzoltuk, egy volt az önkormányzat tulajdonában a helyisége bérbeadásáról szóló rendelet megalkotása. Van-e a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as kapcsán önnek bármilyen megjegyzése? Hát ezek, ezek többnyire gondolom ilyen a fellevőzések lehettek, nem, nem látom, most nem, nincs itt előttem, nem tudom, hogy pontosan mik voltak, nem volt olyan nagy horderejű döntés, nem kellett olyan, vagy horderejű döntést meghozni most a kedvetben az elmúlt időszakban szerencsére, majd a következő időszak lesz, az érdekesek, is rendetek felülvizsgálata, fog következni, illetve tehát a költségvetés felülvizsgálata. Ismét a, a szemből vette ki a szót, maradjunk itt. Mi lesz a költségvetésem? Hát ez, amit kezdtem mondani, ennek a felülvizsgálatára mindenképpen fogják keríteni. Ez hogyan szajlik? Keréteni. Számot kell vetni, bevételkiadások hogy alakulnak, mennyire csökkentek le a bevételeket... Ja, ez mennyire... pótköltségvetés, ugye Barga a következő napok valamelyikén fogja beterjeszteni az országgyűlés elé, ennek analógiája képen lesz-e új költségvetés a zuglónak, hogy ez hogyan képzelje a zuglója Budapesti hát a... és a Miskolci? költségvetése ugye van, azt lehet módosítani. Meg kell nézni, hogy egyébként kell zárolni valamennyi részét a, a, a, a tervezett kiadásoknak annak érdekében, hogy tervezhető legyen a jövő, illetve finanszírozható le, legyen a jövő. Nem lehet még megmondani egyelőre, hogy ugye az első kérdése visszapanyarod, hogy a meddig áll fenn, meddig működik így a rendszer, mikortól kezd újra úgy működni az ország, a gazdaság, az önkormányzat, ahogy azt megelőzően működött, akkor lehet majd jobban látni, hogy ezek a bevételek és a kiadások, hogy alakulnak, az, az, az, az nem kell hozzájósnak lenni. Azért látható, hogy mint ahogy nagyon sok önkormányzat jelezte, hogy nagyon nagy a probléma az uglőnkormányzatán, és gondok lesznek természetesen, hisz jelentős bevétel kiesésünk van. Már eddig is ez milliárdos nagyságrend lehet, hogy ez akár elérje kép milliárd, két és fél milliárdot is összességében, hogyha minden területet figyelembe leszünk és hát a védekezéssel kapcsolatos kiadások pedig jelentősen megnövelték, hogy ezek nem bárt kiadások voltak, ezek nem voltak tervezhetőek, ezért kell majd a költségvetés módosítani, mert hát vannak olyan tételek, amik nem tervezhetők voltak, senki nem számított erre, de hát meg kellett tenni, itt a védekezés kapcsán ezeket mindenképpen meg kellett ezeket a döntéseket hozni. Az és mennyi ideig tart? Mikor van nyári szünet, vagy egyelő elképzelése sincs róla? Hát indul a költségvetés tárgyalása, Az mikor be, lesz? Fogják, be fogják nyújtani, még nem nyújtották be, Tudom. E, e, e, valamikor jövő héten biztos, hogy be kell már nyújtani, ugye, ugye ezt ahogy benyújtják a költségvetés tervezetét, akkor attól kezdve lehet látni, júliusig elmegy ennek a vitája, a szavazása, és addig mindenképpen ez folyamatosan működik, tehát ott hétről hétre rengeteg új Törvény van, működnek a bizottságok, éppen tegnap gazdasági vezessági is volt, nagyon sok törvénynek a vételéről, illetve egy, egy, egy másik csomagnak pedig a részletes vételnek a lezárásáról volt szó, így, így halad a munka, ott, azért ott folyik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állási vétel ismét találkozunk. Köszönöm szépen. És köszönöm, Tóth Csabát hallották, Zuló országgyűlési képviselőjét. Jó lehet. Minimum két hétig még igényt tartanék a társaságodra, utána pedig valahogy majd hozzá kell szokni a hiányot ami nem lesz könnyű, mert a népszerettéged és a népet be beletartozom én is. Őszintén sajnálom az apropót, aminek kapcsán beszélgetünk. Ráadásul most nem a te legszorosabb szakterületedről lesz szó, hanem azt szét veled, amit tegnap Merkeli Béla, illetve a Sote közzétett, és ehhez igénybe vennék olyan adatokat és tényeket, amelyeket tegnap a Sote tett közé, és amelyből én azt feltételezem valószínűleg nem alaptalanul, hogy te felkészültebb vagy, mint én. Kezdhetem? Igen, úgyne. Akkor először is azt kérdezem tőled, hogy Valószínűleg a közhangulat miatt is szólalt meg Merkeli Béla, hiszen a rendelkezésre álló adatok még nem elégségesek ahhoz, hogy a reprezentatív mintát érdemben lehessen tárgyalni, de már majdnem. Így van. Nem tudom pontosan, hogy a 17 ezer, 700-ból uh, hány, hány embert vizsgáltak meg, ugye a... Meg tudom a neked mondani, nem? tudok rá válaszolni. 8000 uh, Tesztelés megtörtént 8744, nél ez 49,2% részt vesz a tesztelésen, tehát akik már igent mondtak, de még nem történt meg az 2113, ez 11,9% részt venne, de otthonába kéri a vizsgálat elvégzését, tehát velük is lehet számolni, ez 354 fő, ez 2%, nem szeretne részt venni a tesztelésen, ez 2607 ember, és Merkeli Béla elmondta tegnap, hogy meglepetésre Budapest kemény dió, tehát a legnagyobb ellenállásba Budapesten ütköztek, ez 14,7% még nincs információ, ez egy szintén meglehetősen nagy sokaság. 1589 fő, közel 9 százalék. A kijelölt személy meghalt, vagy külföldön él, vagy átmenetleg külföldön tartózkodik, tehát a, a tesztelés szempontjából Igen, kiesik. Ez Igen. közel 3 százalék. Nincs elérhetősége, a kapcsolatfelvétel meghiúsult, hogy ez konkrétan mit jelent, nem tudom. Ez 1875 ember, ez 10,5 százalék. Sikeresen kitöltött és vési tovább, ez már itt olyan részlet, ami Igen, nem számít. Én... Tehát a 2113 meg a 354-jel már 62-63% körül lesz, ami már, ahogy én kivettem, olyan arány, amivel már lehet számolni. Igen, én arra gondolok, hogy a KSA ezt a lélekszámot ráhagyással számolta ki, tehát bízunk benne, hogy azért az a információ, ami érkezik, az ebből a szempontból legalábbis releváns. Tanús András. Akadémikussal beszélgetek, vagy ő beszélget velem. További szükítés, ahhoz képest, mint amiről mi tegnap beszéltünk, hiszen tenap már ezt szóba ejtettük, nem csak, hogy a 14 éven felüliek lettek figyelembe véve, de akik otthon laknak, magyarul ebbe az idős otthonok tudtóban nem tartoznak bele. Így van, nem tartoznak bele, amennyiben én jól tudom. Egyébként el kell mondanom, hogy én is csak újsághírekből, illetve internetről ö, tudom a ö, híreket, annak ellenére, hogy az én egyetemem is ö, részt vesz benne. Ö, ami érdekes, most reggel olvastam az operatív törzsnek a jelentését. Ők újabb 23, ha jól emlékszem, a számra 23 fertőzöttet találtak, nem tudom hányból, de a, a négy egyetemnek az együttes vizsgálata, ezek szerint, ahogy mondtad, 8000 felüli vizsgálatból kettő pozitívat talált, ami egy, egy érdekes... Uh, Itt meg kell, adó. hogy álljunk, az érdekes, az falus András szájából ritkán jön. Az érdekes, az kicsit olyan, mint akkor mit szokták mondani, amikor egy Igen, nőre azt mondják, hogy milyen, mondja, hogy milyen és akkor azt mondják, hogy érdekes, a nőre nem érdekes szoktak mondani, amivel Krisztában elküldi nekem a barátném a szót, hogy az, az általában akkor szokták mondani, amikor valahogy nem akarnak valami pejoratívat mondani. Nem, nem én, én, én így van egyébként, amit mond az angol, ebben van egy ilyen kis, hogy is mondjam, szó. Igen, jól beszélsz. Na, a, abban a foglalkozásban mondtam, hogy, hogy egyszerűen értetlen vagyok, nem értem. Nem tudom, hogy milyen a operatív törzsnek a úgynevezett ö, ö, merítési mintája, tehát honnan... Jó, akkor itt meg kell, hogy álljunk. Hogyan kerül egymás mellé a két dolog? Tehát a 8744 és az operatív törzs által minden nap megjelentett fertőzöttek száma. Hát ezt én is kérdezem tőle. <gül> Úgy, hogy fogalmam nincsen. Egy, de elnézést. De én, én azt arról, arról beszélünk, hogy te itt valamilyen ellentmondást vélsz felfedezni, vagy rosszul fogalmazok? értetlen vagyok. Most a szónak a legnaívabb értelmében nem értem. De amikor nem, értem. nem érted, akkor azt nem érted, hogy amit az operatív törzs mond adatszinten az szembe megy azzal az eredménnyel, amit egyébként a négy egyetem eddig kimutatott? Erre akkor lehet igazán válaszolni, amikor pontosan egyszer majd a e, nemtávoli jövőben pontosan fogjuk tudni, hogy mi alapján mennyi bizskálat Alapján mondja az operatív törzs, egy, kettő, miért ö, ö, van ezzel együtt a lélekszámra vonatkozóan olyan hatalmas mortalitási, tehát halálozási arány Magyarországon, mint amennyi van. Tehát ez 10 százalék fölött van, ami ö, csak a mellettünk, ö, lév, mellettünk lévő országonkhoz azt, hogy nem Ausziához, hanem mondjuk Romániához a magyar mortalitás halálozás aránya 10%-on fölül 12% van, ami őrült magas. Ehhez képest Romániában ez 4-5%, ami ö, én nekem az jutott első eszembe, és ebben hogy legyek én is naív, és e, tehát nem, én nem vagyok epidemiologus, pláne nem tudom az adatokat pontosan, hogy ő, toz, ők több, több tesztet végeznek, tehát többből e, jobban kijön az, hogy nem annyira fertőzöttek, illetve nem annyian halnak meg emiatt. Nem értem, a, ez a 8700 vizsgálat, ez azonban óriási szám, és abból Kettő darab, kettő ember volt fertőzött. Én, én itt, itt van egy pont, ahol én nem tudok válaszolni. Itt én nem szakember vagyok. De mi a frászkunyhó? Hanem olyan, mint te. Meg olyan, mint a rácsú. Ne, már helyet Nem kívánok a, a nem úgy értetem, én nem bírnám azt a feletet, nem, nem bírok a vala tudás anyaggal, tehát az jó, lenne, hogy te jó, jó, kérdezni miért? tudnál, én meg egyfolytában széttárnám a karomat, azért ennyire hülyét nem akarnám de magamból csinálni. Én is széttárjom, meg fogalmam nincsen. Egy dologra jó, lehet ezért egy dologban egyezünk meg, hogy ilyen a kettünk beszélgetése folyamán, pedig azt most nem tegnap kezdtük, miért nem fordult elő? Nem, de, de most, most miért ne ismerjem el, ha, ha, ha ez, Nem ez a dolog jelentősége, hanem az, hogy ahogy én kiveszem a szavaidból és ez így természetes, rá kéne jönni a különbség okára? Van egy feltételezésem. Én ezt a négy olvasó egyetem által végzett munkát négy olyan nagyon gyakorlott központi laboratórium Hátterében gondolom relevánsak és igaznak az adatokat, amelyik reng több tízezer vizsgálatot csinál minden hónapban. Szoténak ismerem jól a, ezt a központi laboratóriumát, annak a vezetőjét, munkatársai, hogy én elhiszem nekik, amit mondanak, az a hetilap cikk, amiről a két kínai, kitről mondta ki, hogy vállalhatatlan, és a rektum is benne volt a cikkbe, azt én elhiszem. Na most, ha ezzel együtt igaz a hatalmas halálozási arány, akkor már nem a tesztek alacsony számáról van szó, hanem nagyon szomorú mondat következik a magyar egészségügy síralmas állapotáról. És itt értek teljesen az orvosi kamarával egy, egy, egyet, Kincses Gyuláékkal. Ha ez így van, akkor a magyar egészségű, tragikus helyzetéről van szó. Amennyiben? Amennyiben, hát azt a néhány fertőzöttet, és mondom, itt nem tudom, miközben nem értem, hogy a merítés honnan történik, nem tudja jól ellátni. Azzal a hőszíjes, többenetesen hőszíjes munkával együtt, egyébként a lányom, egy, egyik gyerekem és a vejem is naponta ott van benn, dolgoznak orvosok. Egész családodat megfertőzted ezzel a tudományággal? Nem. A gyermekeim azt mondták, amikor a feleségem, aki évfolyamtárszam volt, és ő is érdekes, biológiai dolgokkal foglalkozott, majdnem, tehát ő még a birológiához közelebb is állt, mint én. Vacsora közben a szakmáról beszéltünk a benti eredményekről laborról, akkor a gyermekeim, a három gyermekem úgy hangosan letette a villát az asztalra, és tájékoztattak, hogy na a kutatók azok nem lesznek ehhez képest a fiam geológus, úgyhogy euh, mégis át, zárójá, zárva. Azt akarom mondani, hogyha rossz, a, tehát ez azt jelentheti, hogy euh, nem lehet másra gondolni, hogy miért nem ment meg relatíve több embert a euh, magyar egészségügy. De ha ez a 8700-ból kettő igaz, és én ezt a négy nagy egyetem nagy laborját a leggyakorlottabb munkahelyeknek, szakmai helyeknek tartom, akkor itt valami olyan méretű ellen, ellentmondás van, hogy elképesztő lehet hallani a híreket, hogy a nagyszámban behozott és hát, kellő hanggal propagált, lélegeztető gépek nem igazán jók, hogy azzal nem, nem lehet tubus lehelyezni, és így tovább, tehát lehetne most ö, ö, intenzív terápiás mondatokat mondani. Ez nem lehet az oka ennek az őrült nagy mortalitási te azt feltételezed, vagy azt gondolod, hogy amikor nem az első hullám, hanem a ki tudja, a hullám is levonul, akkor ezzel kapcsolatban valami összegző jelentésnek kellene születnie? Hát igen, ez egy jó kérdés. Nem tudom. Nem tudom. Illene. Illene, mert hát elnézést, ez a magyar állampolgároknak az egészségügye egy olyan, közszolgáltatás, ami a te, meg az én, meg a remélem és kívánom, hogy minél több juson jusson eszébe az ő adójából. ha hát az most ezek lehet, hogy demagóg felütések, de hát hogy neki is. Hát nekem jár az, hogy tudja most én azzal, hogy egy orvos egyetemen dolgoztam hosszú ideig most is emeritusz, ként oktatok, meg egy másik egyetemen is, ezzel nincs többi jogom, én többet tudok, de ez csak informális. Igen, a, nagyon érdekes, a, hogy mondjak egy amerikai példát, az Anthony Fauci, ő egy zseni, ő az egyike volt, aki a hivet az észfokozó vírust felfedezte, nobel díjat Érte, érdemelt volna, nem ő kapta egy francia úr, aki szintén sokat dolgozott ebben minden esetre a legnagyobb, legokosabb, legtekintélyesebb, szavahihető szakemberek egyike. Ő most, hát az ottani helyzetől a Trump, hogy is mondjam. Itt van előttem a jelentés. Itt, igen, na, ez ő nagyon figyelmeztet a gyors lazítás problémáira, miközben megérti a gazdasági, szociálpszichológiai nyomást, ami egy politikusnak nyilván minden figyelembe kell venni. Én is nagyon tartok a mai magyar lazításról. Hogy mondjuk, egy személyes példát, mikor megtudtuk, hogy ö, el lehet utaznunk ö, ö, Pest megyében élek, egy kisebb városban, innen el lehet utazni, akkor elmentünk Kenessére. Figyelj, ha minden igaz, akkor az internet ez rögzíti, az internet szerinte érdel az. Így van, na hát <gül> én is ezt vettem, nem. Jó, csak nem. Jó, csak azt mondom, hogy ebben nem árultam el hadititkat, mert aki rámegy az úgy, internetre, az megtalálja. Igen, így van, érben lakom, és ide vagyok állandóan bejelentve, és vagyunk idegven szembe Szombaton átsítáltunk Fűzfőre, és ott van egy gyönyörű gesztenyes sor, és ott sítáltunk, és elkép. Jó, ugye ez az összefoglaló, amit ír a, Mer a, Merkel, a Merkeli-féle stábba, azt mondja, elkezdődhet a lazítás, de megfelelő kontroll szükséges. Én igaz, én mit, nevezünk, egy... mit nevezünk megfelelő kontrollnak? Hát e, például az, hogy lassan, e, regionálisan, itt meg kell, hogy álljunk, mert visszatérnék a jelentéshez és a szigorúbb dolgokhoz. Azt kérdezel tőled, hogy azok az adatok, amelyek rendelkezésre állnak, minus halálozás. Azok arról szólnak egy kívülálló számára, aki talán bír annyi intelligenciával, hogy valamelyest átlátja laikusként a helyzetet, hogy itt Magyarországon első hullám sem volt. Ha beszélnek arról a szakem így van, de volt pullám, az a kérdez, hogy, hogy mennyi volt. Én azt kérdezem tőled, ugye megírja, megírja a merkeli féle anyag, hogy beszélni nem lehet. Azt kérdezem tőled, hogy az a populáció, akiket mi jelentünk magyarok, itt Magyarország határain belül mi vár ránk egészen addig, amíg nem lesz meg a vakcina, hiszen valamiféle átfertőzöttségnek kéne meglennie, illetve annak a potenciális veszélye, hogy az bármikor megjelenhet, vagy idős otthonból, vagy a megkezdődő turizmusokán, vagy a harmadik, negyedik okból, az egyébként a közeljövőre nézve szerinted mi a prognózis? Én mi alapján gondolom. beszélünk második hullámról egyáltalán a világban, amit egyébként szeptemberre tesznek. Ez mi alapján van? Induljunk ki az, abból a sajnos naivitásból, hogy a kommunikáció reális. Tehát való, a, a valósággal legalábbis arányos ö, számokat, látunk ki a három uh, A jobb ilyen nem tudunk más tenni, legyen ez a hát, Így van. Így van, induljunk ki jó hiszeműen ebből. Ha ez így van, akkor én úgy gondolom, hogy volt hullám. Azért az április első felében a napi uh, titli főorvosi meg a törzsnek a jelentésében adiót volt egy fölfele irányuló menét. Uh, varázsütésre és most nem akarok szakaszikus lenni május 3 ez megállt utána. Egy pillanat türelmet kérek mondanám, hogy mit mond erről a szakonyak. Becsülti gyakoriság 2,4 per 10.000 95%-os konfidencia intervallum 3,0 per 10.000, 9 per 10.000 lenne, amennyiben ez egy egyszerű véletlen reprezentatív minta lenne. Akkor ez azt jelenteni, hogy 8.200 8.284.165 lakos között 200 243 uszkve 7203 fertőző esetet becsülnénk, amit számomra azért valakinek le kéne fordítani magyarra, hozzátéve, hogy a 243 uszkve 7230 azért az elég nagy különbség, és van ennek egy második pontja is, Ö hogy az IGG antitest vizsgálat az első 1524, mintán ezt majd magyarázd el, az eredmény 9 pozitív, ez 0,6 amennyiben ez lenne a teljes reprezentatív minta, akkor ez a 14 évnél idősebb lakosságra vonatkozóan azt jelenteni, hogy az átfertőzőtség gyakorisága 95 os biztonsággal a 2,7 ezrelék és az 1,1 százalék közé esne, azaz 22.399 és 92.624 között van az átfertőzöttek becsült száma. Szükség esetén bármelyik mondatot el tudom újra mondani, mert le van írva. Igen, jó neked. Én nekem hallani kellett. Azt szeretném mondani, hogy ez, ez egy tólék nem akarok matematizálni. De mi az a konfidencia intervallum? Konfidencia intervallum az egy ö, olyan statisztikai érték, ami az átlag, az úgynevezett átlag fölött és alatt azt a tartományt ö, jellemzi, ami ö, a, olyan, ö, azt jelenti, hogy nem véletlen, hogyha oda eszik egy eset, akkor az több, mint véletlen. Tehát ö, van egy tólik vonatkozás. És Hogy ez a a e 243 de... és 7230 fertőző eset becsült száma? Ez igen. Eloszlás. Oké, fű. és mi az az IgG antitest vizsgálat, amiből 1524 igen. mintán 9 pozitívat találtak, ami 0,6... Ez, ez a immunológiai vizsgálat az IgG a viszonylag régi Fertőzöttsége utal, nem zárja ki azt, hogy van még az illetőben vírus, de valószínűleg már egy valós egyfajta védettséget jelent. Ő még talán fertőz, de bízunk benne, hogy az immunrendszer megszemlítette közben a, a vírust. Hogy mondjak egy eloszlás függvényre egy példát, mindenki meg fogja érteni, hogy, hogy, hogy, hogy miért ilyen Széles a tartomány. Annak idején egy Juvent Sireneus nevű zseniális biometria tanárom mondta. A Kizan Párizsban kimegy a metróállomáshoz. Egyik és arra a minden szombaton és ő a választhat amerről jön a metró arra száll. Az egyik irányba az idős édesanyját, a másik irányba az ifjú kedvesét tudja meglátogatni. Minden órában ugyanannyiszor jön a vonat, barról, mint jobbról. Mégis körülbelül tízszer, mondjuk ötször annyiszor megy az ő kedveséhez, mint az édesanyjához. Hogy lehet ez? Elmondom a választ is, lehető a hallgató közül ezt tudják, hogy te is tudod. Az egyik vonat órakor jön, a másik vonat óra öt-kor jön. Tehát annak az esélye, hogy óra öt között és egész között legyen, sokkal nagyobb, mint óra és nulla öt. Között. Nem tudom, érhető-e. Többé-kevésbé értem, de nagyjából a matematikai érettségi pillanataiban de, érzem magamat, és pár, pár, de, pánikat ját, érzek, figyelj. hogy elhagyjam a helyiséget. 5 órakor, vagy öt óra Oké, okay, érted. Figyelj, ne berül el, anyi igen Ebből az derül ki, hogy, hogy a, ezt a, a fertőzösséget, illetve az IgG, tehát az immunválasz, ez két dolog nem megyünk, most beleszem már, az, volt szó, azt az nem, a, nem a, a normális eloszlás jelezi, nem egy kauszkörbe, nem egy ilyen, hogy mer a sinuszaid körbe írja le, hanem nem normális az eloszlás. Ami a nyáj immunitást illeti, valóban én is úgy gondolom, hogy az nem egy ilyen fertőzéstől fog kialakulni, és én nagyon félek, hogy a szvédek itt tévednek, sőt, a Angolok is az elején a Boris Johnson is ezt gondolta, rá is fázott a már igen igen nem, igen, nem igen, nem látod a tévében Boris Grimasz. Igen, bocsánat. Hála Istenek, bekerült bekevült és most már lelkesen kocos lelkeséggel a parlamentbe beszél és én ennek egész nyilvánvalóan örülök a, ö, nem, hanem ö, ö, attól alakul ki a nyájimmunitás, hogy lesz vakcina Na, attól kialakulom. Én ezt értem, a... de a nyáj immunitás, vagy a vakcinás nyáj immunitás. És az egyébként fertőzőtség, az átfertőzettség által létrejövőtt nyáj immunitás közötti különbséget, ha zongorázni tudnám, akkor én lennék a Glengult, nem? Pontosan, pontosan te lennél. Ez így van, ö, sokkal biztosabb, ö, reprodukálható. Jó, de egy vakcinális... dolgot árulj el ha még bírom valamennyire az észbeli képességeimet. Mekkora remény van arra, hogy az a Kivételes helyzet, ami Magyarországon van, ami ki tudja, milyen országgal egybevethető még, de minket ez ne érdekeljen, legyen számunkra csak az érdekes, hogy itt van, hogy ezt megúszszuk úgy, hogy közben ne az átfertőzöttség általi immunitás jön létre, hanem hogy a vakcina általi. Magyarul, hogy egészen addig, amíg ez a vakcina meg nem lesz, mi a biztosíték a gondolom semmi, de mégis minek a függvénye az, hogy Magyarország bekerüljön ugyanazon országok közé, amely rettenetes számokat produkál, mert hogy a fertőzés elkezdi elvégezni nem áldásos tevékenységét. Drága, Igen, tisztelt falus, megfelelő rész aláhúzandó, ez mi a frázskonyhon múlik? Hát nézd, tisztelem a műsorodat, csak tisztelek téged annyira, hogy első válaszom az, hogy nem tudom, mert nem, nem, nem akarok. Na de ez egy nagyon fenyegető veszély, nem? Ez egy nagyon fenyegető nézmény. Ez egy a... olyan, mint egy nyitott ajtó, amin várjuk, hogy valaki bejöjjön, de az Istennek nem jön be. De közben a huzat. Uh, a huzat némi, igen, igen, igen, igen, Az ajtót, hogy na. Uh, nem tudom. Nem Tényleg jók a számok. Tényleg adja az Isten, hogy ezek ki igaz számok legyenek, hogy a... a, a De azért a, a itt meg komolytát. kell, hogy álljunk majd a Duronnellitől elnézőskerek. Annyiszor elmondtad, hogy az Isten, vagy az Ég adja, hogy igaz számok legyenek. Ezek szerint ott van benned a kisördög? Igen. Igen, mindenkiben ott van. A De ne haragudjál, úgy. itt egy olyan vizsgálatról van szó, amelyben nem férne el a kisördög. Hol fér nem. el a kisördög mégis? Én a kommunikációban, tehát nem a merkeliék, most nem az én, meg az érektorom és, és euh, nagyon jó ötletnek tartom ezt a nagy felmérést, ugyanakkor a felszorzást, vettem, uh, uh -huh. pár perce mondtál, hogy ennek megfelelően valószínűleg hány ember lehet fertőzött, hány ember lehet beteg, és valószínűleg mennyi mortalitás, haláleset. Lesz. Ez már egy minél nagyobb a, a mintavételi szám, annál jobb. Oké, de a... anélkül, hogy itt most elvesznénk tényleg a kremlinológiába, te nem feltételezel Merkelről azt, hogy ő tisztában van az operatív törzs által közzé nem tett egyébként létező adatokkal? Nem, nem, nem, nem, én jól ismerem a rektort jó viszonyban is jó, tehát én vagyok. csak arra utalok, én hogyha a Merkeli jön azt jön, látná, hogy itt kétféle merítés van, és a kétféle merítésből kétféle következtet is vonható le, akkor valószínűleg valamilyen utalás csak tenne rá. Nem tudom. Nem tudom. Vagyok, vagyok 73 évesen olyan hát dörzölt frászt vagyok, dörzölt. Nem naiv, hogy, hogy nem tudom, egy Kitűnő érsebész és ö, ö, szívsebész a város majoritumik a vilácii van, rengeteget dolgoznak. Nem tudom elképzelni, hogy ezzel ennyire arcot vállalva, ö, és nem is tétezzem föl ö, ö, Merkeli Béla Péterről, hogy ezt, ezt ö, megtenné. Azzal együtt, hogy a négy orvosegyetem együtt olyan kontrollt jelent, hogy itt olyan felelősséggel rendelkeznek az egész ország minden embere felé, hogy egy Szeged-Debrecen-Pécs-Budapest négy nem nem mondhat, e, tehát, hogy is, bocsánat, nem linkelhet. Jó, élet. akkor még, még egy kérdés. Azt a törzs az. Talán valamilyen én mindig voluntarizmusról. Figyelj. politika voluntarizmusáról. Nem tudom, leszek-e 73 éves, de az agyadat elirigyelném annak a tört részét is. De visszatérve más mezőkre azt kérdezem tőled, hogyha ilyen a helyzet, mint amilyennek leírtuk. Miközben Merkeli, Béla Péter elmondta, hogy a nyár mi mindenre jó, és mi mindenre nem, erről nem beszélt. Azt árult már el nekem, hogy milyen, milyen isteni sugallat van az ügyben, hogy szeptemberben jön a második hullám, amikor egy olyan helyzetben, mint amiben mi vagyunk, elvileg, bármelyik pillanatban jöhetne ez a második hullám. Igen, rengeteg ember lehet mégis úgy vírusviselő, hogy az egy rosszabb klíma tehát hűvösebb, szelesebb, mint ma például. De csak egy nap, egy tegnap. Körülmények között az influenza járványok is mindig ősszel jönnek. Tehát nem, nem az UV is valószínűleg szokat, már csak azért is mondtam. ezt is nap. mondta tegnap. Igen. Tehát így van, ez meg, meg én a, én a, én a Izoláció radikális csökkenésével nagyon-nagyon óvatos lennék, regionalitást csinálnék. Én nem értem azt, hogy a budapestiekre ez, amit te is idéztél, hogy itt sokan többen vannak, akik megtagadták. A... Arra megvolt a válasz. Látod, és ez szoros összefüggésben van, bár ezt így expressis, verbis nem mondta ki, de mégis benne volt az, hogy valójában a budapestiek úszkodása az nem e, a merkeli féle vizsgálatnak szól, hanem annak, hogy olyan intézményeket kellene felkeresniük, amelyekről az elmúlt időben olyan burzasztó Igen. dolgokat Igen. hallottak alappal vagy alap nélkül, hogy nincs az az Isten elnézésre hogy az Isten kicsit többet emlegetem a kelleténél, hogy ők oda elmenjenek, vagy hogy egyébként bárkit rávegyenek, arra hogy elmenjenek, hiszen ha eddig nem voltak egyébként. vírusosak, akkor ott meg fogják majd kapni. Igen, ez egy, ez egy realitás. Mindazonáltal én a főpolgármester koncepciójával értek egyet, tehát az, hogy kellenének a budapesti fertőzöttségi adatok, kellenének a kórházak, nem csak az öreg otthonok adatai egyébként, itt van tőlünk 500 méterre érden egy öreg otthon, és én amikor elsétálok előttük, szerencsétlenek, úgy be vannak zárkózva, hogy a zöldségeshez nem látom őket elballagni, amit általában látok szerények. De azt akar mondani, hogy ez a budapesti helyzet, ez evidencia, hát nézzel meg mindenki Madridot, Barcelonát, amikor a csúcson volt a spanyol katalán járvány. Tehát ebben az értelemben teljesen természetes, de adatok nélkül a Karácsony Gergely sem tud olyan normális, evidens, logisztikailag validálható, konfirmálható döntéseket hozni. Tehát ez a, itt ez a húzás meg ez a üzenketés, ez egy tragédia, de most nem akarok a, a, a Kívül álló Köszönöm dolgokat, szépen a rendelkezésre állást Én amondom vagyok, hogy a, a holnap lenne még alkalmas de jóból is megárthat a sok Ha valamit én sajnálni fogok egyébként, hogyha megszűnik a járvány, az az, hogy a veled való beszélgetések nem folytatódnak mert én, és nem csak én, hanem a környezetemben még számosan teljesen a szok, a szó kommunikációs értelmében de ha belefélek az időtbe, akkor a jövő héten szintén én kétszer legalább igénybe vennélek téged, de ha a holnapodban beférek, akkor, akkor ajánlhatok neked időpontot. Jó, én, én vállalom ezt, nem a, én a... Na most nem akarunk egy egymásnak köcsősen, én egy nagyon jó ö, újságírónak tartalak, nézem a műsoraidat. Jók, engem is meglep a szarkos ö, ö, stílusod, de én ezt nem bánom. Én nem rendben tőle. van, akkor azt kérdezem tőled, hogy holnap nagy, nagyjából azt mondja, hogy olyan 8 óra 20 perckor hívnának, téged. Rendben csak a hallgatóktól kérek elnézést. Figyelj, tartom, ha tiltakozni fognak, akkor arra való hivatkozással, hogy közszolgálati tartalom, letiltom őket. Okay. bármennyire furcsa, az én belső hangom, amire alapvetően a pszicháterem hívta fel a figyelmemet, azt mondja, hogy ha most a tiltakozók is köztet kéne választanom, akkor a józen eszem alapján csak téged választhatlak. Oké, okay, nézd, én oktatok, bozasztó, igen, mámiászak, pedagógus vagyok, ugyan nem közt oktatásban, felső oktatásban. Évek óta egészségneveléssel foglalkozom, még boldogult néhai kopmáriával együtt kezdtük el. Én, én, ezt, én nekem ezt szemedélyem, hogy, hogy átadjak valamit abból a kevésből, amit én, én tudom. Elnézést, vala, vala, valaki írja, ezt te érted én nem, a kisördög, az titer elhallgatása, írja a dok Doktor? Doktor S.V. Doktor S.M. tudom ki jött, de teljesen igaz. Az, az mi árult már el nekem? Az az, hogy nem igen nemet mondunk egy mentőautóból, ahol hosszú ideig ráadásul rossz kitteket akamaztak, hanem elküldjük a vért a laborba, és ott kvantitatívan, tehát... Megmondjuk, hogy mennyi az az IKG, abszolút igaza van Dr. Eszvének. Sokkal többet jelent, különösen dinamizmusában, fejlő, tehát változásában, hogy mennyi az annyi. Nem csak az, hogy igen, nem. Nagyon szépen abszolút köszönöm, szépen. akkor holnap 8.20 környékén. Köszönöm köszönjük. szépen. Köszönöm a Honpolától, mindig szoktam kérni egy osztályzatot a civil pályáról, hogy legutóbb mennyit adott, azt nem mondom meg önöknek, meg az, hogy most erre mit mond, de küldesz nekem egy számot, Krisztus? Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Ez a Kelfeljancsi műsora? Ez az. Én azt szeretném hozzáfűzni. Én szoktam nézni ezt a fialaudat. Most is nézem ebbe a pillanatban is. Beszél ezzel a szakemberrel már, vagy negyed órája, de sajnos nem tudjuk megérteni, mert örökké közbeszól. Nem engedi megmagyarázni az illető úrnak a mondandóját, hanem rákérdezi, kérdezi, de már is ő mondja tovább. Hát ha egyszer egy szakembert hívok, hogy mondja el a véleményét, akkor nem én fejtem ki az enyémet, meg kérdésekkel. Szeretnék valamit kérdezni a fiala úr nevében. Ön tapasztalatást a mai beszélgetés folyamán, hogy a fiala bármit állított, vagy kizáról kérdezett? Hogyne tapasztalta volna, Mit állított? Volna, hogy... Tessék? Mit állított? Nem állított kérdezett. Hát az a dolga. Jó reggelt lehet... Talus András akadémikussal kicsit elhúzódott a beszélgetés. Olyan beszélgető partnereket nyertem, vagy nyertem vissza az elmúlt időben a veszélyhelyzetre való tekintettel, illetve a vírus okán, akit alig lehet elköszönni, és te is közéjük tartozol. Bár megmondom őszintén, hogy a Szlazsánszkinak a múltkori találmánya, a madár, az fantasztikus volt, szintén ahogy te is nagyjából szerepeltél a, az én szememben, a civilapájában, a madár is ahhoz képest, hogy még se volt az én társaságomban. És ebben a műsorban fantasztikusan Ez egy okos fiú és többé-kevésbé bírja a stílusomat is. Beszélgettem vele e rólad, ahogy tapasztaltam, ti a szó legjobb értelmében vagytok kollégek. Igen. Mi hát ugye mint újságíró dolgozik, de hát ő igazából egy komoly jelentő emellett. Ő úgy újságíró, hogy jelentő, úgy jelentő, hogy újságíró. Azt kérdezem tőled, hogy függetle attól, hogy mi lesz, te mit várnál az új költségbetéstől? Szembenézést mindössze. Szembenézést azzal, hogy milyen növekedési kockázatok vannak. És nem 2001-ről beszélek, beszélek, vagy 2020-ról beszélek, most már mert a számokat. Tehát nem 2020-ról beszélek, mert ezzel igazából nem tudom, hogy pontosan, hogy lesz. Ez. Még még nem tudjuk, de igazából a kérdés az, hogy ha vége van ennek a, ennek a helyzetnek, a jelenlegi állapotában van vége, akkor utána mire számíthatunk? Úgy, két dolog van, az egyik az, hogy vajon bármifajta korlátozás, milyen korlátozások lesznek a világban, ami visszafoghatja a, a növekedést, hogy vagy átalakíthatja a szerkezetét, az egyik. A másik az, hogy ami most történt, és történik a, a gazdaságban elsősorban a, a háztartásokkal, tehát a végső fogyasztókkal, eh, annak milyen lenyomata lesz 2021 re Tehát, hogy számíthatunk-e arra, ha nem tudom, a családok... Eh, álljunk meg itt. Azt kérdezem tőled, hogy te a számok világában élsz, ráadásul az elmúlt időben még inkább a számok világában élsz. Az, ami most van, modellezhető -e bármilyen adatból, független attól, hogy egyébként hasonló jelenség a múltban előfordult-e, vagy sem? Uh, igen is, meg nem is. Ugye, ha mondjuk azt nézzük, hogy költségvetési tervezés... De nem csak a költségvetésre egyáltalán, tehát most egy hirtelen kinyitottam az ajtót. Uh, igen, ezt most példaként mondom. Figyelek! Tehát azt mondom, hogy költségvetési tervezés. Mi a legfontosabb a költségvetés esetében? Az, hogy mennyi bevétele van, ugye? Mert ebből indul ki. Mennyi bevétele van, az mitől függ? Attól függ, hogy milyen a gazdasági, tehát milyen a termelés. Milyen mennyi a GDP? Mert annak a részeiből, különböző részeiből, különböző hányadban érkezik be a költségvetési bevétel. És ezt ha szembenézünk azzal, hogy az egyes szektoroknak milyen lesz a kibocsátása, hány embert fognak feltetően alkalmazni, abból mennyi SZIA bevétel jön, mennyi AFA bevétel jön, mennyi társasági nyerességadó bevétel jön, ugye ez a három fő, van egyéb is, de ez a három fő bevételi kórása a költségetésnek, akkor igenis lehet számolni azt, hogy ha ö, ennyi és ennyi ember elvetti a munkáját, ha ennyi és ennyi vállalatnak nem termelődik nyerességek 2021-ben, akkor feltetően milyen költségvétlési bevételek Tehát számolni lehet, nyilvánvalóan a bizonytalanság sokkal nagyobb, és ilyenkor el lehet dönteni, hogy... Uh, a legnagyobb gond most a bizonytalanság? Én szerintem igen. Két dologban van bizonytalanság. Az egyik az, hogy azt nem tudjuk, hogy most mi történik. Tehát még nem látszanak igazából számok, hogy a uh, korlátozások uh, meg a uh, vírusból származó természetes gazdasági rejációkat, hogy például nem a túlisták, akkor se jönnének, ha lehetne. Pontosan mit jelent a gazdaságban? Mit jelent az tekintve a cégek életében? Ez az egyik. Ne felejtsük el, két hónap telt el azóta, hogy a korlátozások életbe léptek, és a legfrissebb gazdaságtatistikai adatok, azok mondjuk egy-két hónapos az, de azok ilyen, ilyen egy termételek. Azt el nekem, történelmértlen a kérdés. Az az elemző, aki te vagy, anélkül, hogy ott ült volna a pilótafülkében, utólag, imáron, több hónappal a startgomb benyomása után, evidensnek látod azt, hogy úgy kellett alapvetően reagálni a világnak, ahogy reagált? Ez egy egészségügyi kérdés, és ebben nem vagyok biztos. De hogy én nem tudom Pontosan fontosan, és valószínűleg ez utólag fog kiderülni. Tehát ugye egy ilyen esetben nyilván mire kell készülnie a, a, a szabályozónak, én akkor nem árt, nem árt a, a legrosszabb szenáriokra is felkészülni szerintem, még én nem voltam ebből benne, meg nem is nagyon beszéltem ilyen típusú emberrel, de valószínűleg a spanyol nátszajárványnak a a, a a tapasztalatai, történelmi tapasztalatai köszönnek. És hát ugye, az a... ugye az ember azt tapasztalja már, ha ez tapasztalat, amit én megfogalmazok, hogy különböző országok vezetései függetlenül attól, hogy kicsike vagy nagyok az államok, gyakran kerültek abba a helyzetbe, hogy valójában azért mondták azt, hogy never mind doesn't matter, mert hogy egyébként képtelenek voltak elhinni azt, hogy valamit fel kell hagyni, ami korábban teljesen elképzelhetetlen volt, és onnantól kezdve, hogy ezt kimondták, és aztán ellent kellett cselekedniük, tehát megváltoztatták a saját döntéseiket, onnantól kezdve már logikus sorrendet, azt a logikus sorrendet, amit ha eleve felállítják, nehéz volt követni. Ö, szerintem mindenki nehezen néz szembe olyan dolgokkal, amelyek teljesen ellentétesek vagy. Mert gyakorlatilag fogánta, ugye mi történik ha itt? Ha azt ha történik ha itt most, mint a Cápa című filmben, ahol a Spielbergnél azt mondják a nyár legelején, a strandszezon nyitásakor azt mondják a polgármesternek, hogy ne nyissa ki a strandot, mert hogy a cápa veszély olyan veszélyforrás, aminek nem lehet kitenni a fürdőzőket, amire a polgármester azt mondja, hogy az itteni lakosság a strandszezonban várt egész évben, szeretnének fürdeni, a vendéglátósok bevételt akarnak, a strandozók strandolni akarnak, a frászkunyhót fogja ő bezárni a strandot, és valójában a cápának el kell kezdenie, cápaként viselkednie ahhoz, hogy megváltoztassa a véleményét. Igen, egyébként ez egy, vagy, szerintem ez egy nagyon fontos dilemma, hogy ugye mindig, mindig vannak olyanok, akik, akik a létező legrosszabbra készülnek, és a létező legrosszabb uh, kimeneteleket uh, ilyen, ilyen vészmadárként uh, tárogják. Uh, Belejött, hogyha most ugyanazt a nyelvet beszéljük, akkor itt annak volt igaza, aki azt mondta, hogy zárják be a tengerpartot. Igen, ugye általában ezeknek a vészmodaroknak nincsen igazuk. De mindig vannak hanguk Ezért aztán, azért aztán, hogyha valaki hal egy ilyen katasztrófa előrejelzést, akkor azt mondja, hogy minden évben hallok ilyet. És ha, ha véletlenül olyan mondja, aki korábban nem mondta, mert ő nem vészmodár, hanem kifejezetten az adott területnek a, a szakértője, az ő hangja akkor is elvész ebben a Ebben a gyülekezetben, és ugyanúgy legyen. Azt el, Aztánul Aztánul el Péter, hogy a te tudományod alapján, amit a világról ismersz, van olyan gazdasági feszültség, magam is tudom, hogy mit kérdezek, csak diktálja a fejem a kérdést. Van olyan gazdasági feszültség, mint amikor az ember lát egy kijelzőt, és nagyjából látja, hogy mikor kell a zöld mezőből a sárgába, majd a pirosba, aztán kikad, amit egyébként egy társadalom nem bír, és ezért cselekedni kell, vagy ilyen nincs, mert amikor kiakad, akkor ki lehet vezényelni a katonaságot, és ha a katonaság úr lesz a helyzeten, akkor ugye lázadnak az emberek, de az a lázadás is leverhető. Tehát mindaz, ami most van, az mennyiben játszik a zöld és a piros között így a gazdaságban? Hát ami most van, az a van is túl van. Tehát, hogy ez már, nem tudom, infravörös. Ö, mert hogy a a legfontosabb az az, hogy hogy az embereknek van -e munkájuk. Igen, de az embereknek egy totális dualitás van, mert az emberek dolgozni akarnak, pénzt akarnak keresni, és nem akarnak megbetegedni, és azt mondja nekik a vezetés, hogy drága barátaim, ez most párhuzamosan nem biztos, hogy megoldható. És helyettetek fogok dönteni, amire az emberek a vérmérsékletüknek megfelelően így úgy reagálnak. Igen, ugye ez szerintem nagyjából egy hónappal ezelőtt beszéltünk, hogy az elején van társadalmi támogatottsága egy ilyen uh, intézkedés sorozatnak, amíg viszonylag kevesen érzik ezt a bőrükön. És akkor utána, uh, ahogy egyre több embernek fáj, egyre többen uh, emelik fel a szavukat. Ráadásul, és ugye ez egy, ilyen, ez egy, ez egy, ez egy kellemetlen velejárója ennek, ennek az eset, ennek a dolognak az az, hogy ha bevezetjük a korlátozásokat, hogy ne terjedjen a vírus, akkor nem terjed annyira. Ergó azok az emberek, akiknek akik elvesztették a munkájukat és azok a családok, akik nehéz helyzetbe kerülnek, azt látják, hogy tulajdonképpen, mintha nem is lenne vírusveszély, hiszen az ismerősöm ismerősének az ismerősé ugyan elkapta, de tulajdonképpen a közelemben nem nagyobb van vírus. Pontosan. És ebben az esetben mit lehet csinálni? És ez, igen, ez az a, most érkeztünk el oda, május második felére, és majd ha jön a nyár, amikor ugye egy például a túlizmusban az 50%-a, mondjuk a balatonnál valószínűleg, 70-80%-a vagy általánosságban az üdülőhelyeken. 78 a összességében, ami 50%-a bejön június-július, augusztus, sőt, júni 15. augusztus 20 között ott nagyon-nagyon fog fájni. És akkor nyilvánvalóan lesz erre egy társadalmi igény, hogy ez csinálnak valami. Oké, tényleg, de jelenleg úgy nem tűnik, elég, hogy ez a társadalmi igény ki lesz elégítve. Ugyanakkor a vírus.. Nem e biztos. Hát a jellegi lazítás e felé mutat. É, igen. Ugyanakkor a vírus műrölög a markába, és egyszer csak kitör. Ennek következtében a kormány azt lesz kénytelen mondani, hogy vissza a, a babakerendjét, és kezdődik az egész előről. Ha pedig valami Tönkre tudja tenni a mechanizmust, az az, hogyha azt rángatják, miközben ennek a lehetősége nem kizárt, független attól, hogy nem muszáj, hogy bekövetkezzen. A gazdaság szintén nem jól reagál a rángatásra, most azonban egyáltalán nem kizárható az, hogy ez bekövetkezik, mert hogy egyébként az a bizonytalanság, amiről beszélünk, ebben a tartományban bőven benne van. Igen, viszont nem nagyon van más választás. Tehát, hogy ezt az állapotot, ami két hónapja fennáll, ezt nem lehet örökké fenntartani. Legalábbis társadalmi támogatottsága nincs. Tehát valószínűleg az a legjobb megoldás politikai és társadalmi stabilitás szempontjából, hogy kísérletizünk. De te látsz egy mercedes látsz egy, egy, egy, egy Daimler-t, látsz egy, egy Volkswagen-t, hogy hogyan reagál valamire, amivel kapcsolatban az ég egyet a világán semmilyen tapasztalata nincsen? Nem, szerintem ők is próbálkoznak, ők is ezt a húznak, eredznek, Vagy meg. Vagy ott van a Dunai vasmű, ami ahogy látom, hát nagyjából lebeg, mint Krisztus koporsója, már pedig egy Dunai vasmű, az, a, az fogalmilag nem lebeghet, mint a Krisztus koporsója. Szerintem minden lebeghet... Hát Mennyire Úgy, tartósan, Péter? Kapott, ö, nem sokáig. Hát elő van szó. De szok... ugye bárki, tehát ugye ezt ne felejtsük el, hogy, hogy bárki előfordulhat, hogy, hogy fejre át. Én emlékszem, talán 20 évvel ezelőtt volt, amikor a. vagy 18 nem tudom, amikor a Swiss-szer söbb dönt. Az de azt az egy, egy az akkori szituációt párhuzamban lehet állítani mostani helyzettel? Hát abból a szempontból, hogy, hogy, hogy bármilyen márkanét felreállít, felreállít. Nem feltétlenül a márka, ként, tehát ügy, felejtsük el a márkát, itt inkább csak nevesíteni akartam, és azt akartam mutatni, hogy valami nagy. Ezzel, tehát hogy, hogy az szerintem borítékolható, hogy jelentős mennyiségű vállalati csőd lesz 2020-ban és 2021-ben a szerte a világban. egyszerűen azért, mert amikor 15-20%-kal csökken az árbevétel egységnek tartósan, ugye az árbevétel, ugye a nyeresség az úgy dönt ki, hogy az árbevételből le van a költségeinek, és azért az árbevétel arányos nyereség az nem egy, nem egy óriási szám egyébként a, a legtöbb vállalat életében, akkor azt látjuk, hogy ha 15%-kal tartósan csökken az árbevétel, akkor a, a, a vállalati eredményesség az. A cégek tömegényért fordul minuszba, és az hosszú ideig nem lehet fenntartani. Tehát ennek ez az igazi kockázata. És ezek a cégek nyilvánvalóan nadrákziat fognak meghúzni, hogy életben maradjanak, és összességében csökkenti Jó, de bármennyire is furcsa, jelenten. és bármennyire uh, uh, ne következzem be, végül is ez uh, olyan társadalmi feszültséghez vezethet. Uh, amely uh, egy világég és eredményezhet a végén? Uh, nagyon komoly politikai instabilitást eredményezhet, és olyan geopolitikai folyamatoknak a megindulását, amit nem nagyon szeretnénk látni. Tehát a, a férsőségeknek, illetve a bezárkózásnak a, az elterjedését a világban, ugye a uh, globalizációval eleve van egy, egy uh, egy, egy, egy megállás, van egyfajta visszerendeződés. Most kiderült, hogy, hogy, hogy, hogy kvázi műszakilag, vagy, vagy ellátásbiztonságilag sem működik ez a végletes kiszervezés. Tehát már eleve erre is van egy ilyen reakció, hogy próbálunk mindent inkább lokalizálni. A ter nem mindent, de sok mindent a termelésben lokalizálni. Szerintem ez lesz a következő nagy mozgalom, vagy a nagy irány. Értem, a, de ez már akkor van. lesz mozgalom felteltően, amikor ennek az izének vége lesz, nem? Ö, igen, nyilvánvalóan. És csak az értem. a kérdés, hogy ennek mikor lesz vége, az egy óriási kérdés. Hát igen, is. Én nem tudom Akkor, mondani, amikor de... te ezt nézed ezt az egészet, amiről beszélünk, akkor mennyire változtatod a zoomot annak alapján, hogy mit akarsz látni? Tehát kicsiket nézel, közepeset, aztán átmész madártávaladba, vagy hogy nézed a világot? Ugye én én ilyen makró közgazdászként funkcionáltam sokáig, tehát így nézem a világot, de tisztában vagyok azzal, hogy, ez -e, hogy, hogy, hogy apró szereplőknek a döntéseiből áll össze az egészen, ennek az összessége, és nagyon fontos látni, hogy mikroszinten hogyan történnek a dolgok, és mivel szembesülnek egyes vállalatok, egyes, egyes szektorok. Én például elkezdtem számolgatni, hát nyilván csak itthon az, az itthoni magányomban, hogy például milyen GDP változás lehet Magyarországon 2020-ban, és ott, ott nem tehet az ember mást, mint hogy megnézi a GDP szektorális felbontását, és megpróbál utána olvasni, utána nézni hogy a vegyes szektorok lesz szembesülnek ebben a, a válságban? Jó, de valójában hová... ebben, a, ebben a GDP hogy nézegetésben a... miközben az ember elveszhet a számokban meg hát megmaradhat a politikai kommunikáció, aminek sok értelme nincsen, különösen, hogyha az intenzív osztály környékén járunk valójában ennek egyetlen egy pozitív hozadéka lehet a szó kvázi értelmében vagy idézőjeles értelmében, hogy hogyan gondoskodunk a munkanélküliekről Hát ö, igen ez most terpinulatő, a legfontosabb, mert a társadalmi stabilitás szempontjából, e, meg az életszínvonal szempontjából, mert ez a legfontosabb szerepel. Tehát valójában a, a jó gazda, tán... gazda ilyenkor azt is megosztja a jószággal, amit egyébként korábban nem szándékozott neki odaadni? Ez valószínűleg igen, és hogyha olvasod a történeteket, hogy, hogy akik elvesztették az állásukat, azok mivel szembesülnek, hát van, aki, van, aki az égvilágon semmit nem kap, de ugye hallottunk olyan vállalkozókról is, aki mondjuk, mivel még Airbnb-t is működtetett, és most nem jönnek az igen, ímbele, oda, ezért a dolgozói... Revalós, de a legnagyobb a nem gazdának van szóval a legnagyobb, szóval legnagyobb szóval felelőssége, ez így az az pedig az. az állam. Ebben az esetben ez pedig a, a... Hát ez nem a gazda, azért fontos, hogy az állam, én azt mondom, Magyarországon gazda, persze, mert egy ilyen urodalomban... Én igen, azért mondtam. De alapvetően az államnak szolgáltatnia kellene, ebben az esetben is egyébként így vagy úgy szolgáltat. szolgákat. társadalmi béke itt is fontos, különösen azért, hogy visszautoljak arra, amit az előmondasz, itt nincs hadsereg, ami ki ki lehet az utcára. Hát van csak vicces. Hát de facto nincs, mert szerintem ilyen 6-7 fő lehet a hadra fogható. Hát, nem hát most nem aztán, nem aztán tartalékosokat nem. is keresnek, mint azt te is tudod. Um, ha a felvilágosult abszolutizmus nem jellemzi az államot, a gazdát, az uh, szerencse kérdése, hogy milyen következmény állítja? Uh, a, a saját döntéseinek és akcióinak a következménye lett, hogy mivel fog szembesülni. Én jól, érték, jól érzékelem azt, hogy a politikai logikát a gazdasági helyzet egyszer uh, nagyon nagy mértékben felrúghatja? Amire Magyarországon az elmúlt évtizedekben nem volt példa? politika az adaptív, tehát alkalmazkodni fog, és lesznek válaszok. Nem biztos, hogy jók lesznek a társadalmi béke és a társadalmi jólét szempontjából, de az adott politikai döntéshozó szempontjából lehet abszolút magyarázható. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás. Néhány héten keresztül még igény tartok rád, aztán meglátjuk, hogy mit érdemes folytatni, és mit nem. Különös hogy azért valamikor júriusban könnyen lehetséges, hogy mégiscsak nyári szünetre megyek, de a közeljövőben még mindenféleképpen igény tartanék rád. Ezen belül én pedig vagyok. megkérdezem tőled, hogy hogy vagy úgyis, mint ember, és úgyis, mint művész. De egyébként én jól vagyok azért a legfontosabb, hogy a családunkban mi nekünk megmaradt a munkánk, dolgozunk, úgyhogy igazából ebben a helyzetben panaszunk, ezek után nem lehet. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, és jövő héten köszönöm. folytatjuk. Szia! Önök Duronelli Pétert hallottak, és ezzel a mai műsor végéjét, végéjét is érte. Elkészítésében segítségemre voltak Fia János. nem vagyunk sokan Um, minden a kísérleti műsor minden nap utolsó adás. Ha nem, ez, az ut ez volt az utolsó, akkor találkozunk holnap 7 óra után és megy egy 8. És hogy még egyszer mondjam, az Isten is áldja meg önöket.